Розділ 12. З аналів вартових. 12 червня 1948 року. Чорний турмалін Пол де Віллерс, як і було домовлено, прибув сьогодні з 1992 року для елопсування в приміщення архіву. Але цього разу супроводила його руда дівчина, яка заявила, що її звуть Люсі Монтроз, і що вона – унука нашого адепта Лукаса Монтроза. Вона багато в чому мала фатальну схожість за Арістою Бішоп. Лінія ЖДІТУ, контрольний номер 4. Ми відвели обох до Лукасового бюро. Тепер нам усім ясно, що Лукас зробить пропозицію Арісті, а не Клодін Сеймор, як ми сподівалися. Хоча аварісти слід зауважити, гарніші ноги і направду чудовий удар зліва в тенісі. Дуже дивно, коли онуки відвідують того, в кого ще взагалі немає дітей. Звіт Кеннет Девіллерс «Внутрішнє коло». Коли за Гідеоном і графом зачинилися двері, я автоматично зробила крок назад «Ви можете спокійно сісти», – сказав лорд, показуючи на вишукані стільці Ракоці розтягнув губи «Це що, посмішка? Якщо так, то йому варто було б спершу потренуватися перед люстром» «Ні, дякую, я краще постою» Ще крок назад я майже наступила на статую голого Амурчика, що стояв на п'єдесталі праворуч від дверей. Що далі від мене чорні очі, то певніше, І ви хочете сказати, що справді прибули з ХХІ століття? Про хочете власне не йшлося, але я кивнула у відповідь. Лорд Бромтон потер руки. У такому разі який король править Англією в 21 столітті? У нас прем'єр-міністр, який керує країною, мовила я непевно. Королева виконує в основному представницькі функції. Королева? Єлизавета II. вона вельми мила, навіть була у нас в школі на багатонаціональному святі торік. Ми співали національний гімн сімома мовами, а Гордон Гельдерман попросив її розписатися прямо у своєму підручнику англійської, а потім штовхнув його на eBay за 80 фунтів. Мм, певна річ, вам це ні про що не говорить. У всякому разі, у нас є прем'єр-міністр і палата громад депутатів, обраних народом. Лорд Бромптон схвально засміявся. Це кумедне уявлення, еге ж ракуці? Граф знову придумав щось неабияк цікаве. А що з Францією в 21 столітті? Гадаю, у них теж прем'єр-міністр. Ніякого короля, наскільки я знаю, навіть для представницької мети. Під час революції вони позбулися шляхти, а разом з нею і короля. А бідолашні Марії Антуанетті стяли голову. Хіба це не жахливо? «О, так!» – засміявся лорд. «Французи взагалі люди геть жахливі, тому ми, англійці, з ними не ладнаємо. Скажіть мені ось що, з ким ми в 21 столітті провадимо війну?» «Ні з ким», – мовила я дещо невпевнено. «Принаймні, не насправді. Ми коли-неколи струмляємо свого носа, то туди, то сюди, на Близькому Сході або де інде... Щиро кажучи, я нічого не тямлю в політиці. Запитайте мене краще щонебудь про холодильники. Звичайно, не про те, як вони працюють, бо я цього не знаю. Знаю лише, що вони працюють. У кожній квартирі в Лондоні є холодильник, і там ви можете днями зберігати сир, молоко і м'ясо. Зовні здавалося, що лорда Бромптона майже не обходять холодильники. Ракуці розвалився на своєму стільці як кіт. Я сподівалася, що йому не заманеться підвестися. «Ви можете запитати мене про телефони», – цокотіла я. «Хоча я не можу пояснити, як вони функціонують». І я підозрювала, що лорд Бромптон і не зрозумів би нічогісінько. Чесно кажучи, виглядав він так, що йому навіть не було сенсу пояснювати, як функціонує електрична лампочка. Я намагалася знайти тему, яка б могла його зацікавити». Ну, те є. До речі, між Дувром і Кали існує тунель, прокладений під ла Лордові Бромптону це здалося страшенно смішним. Від сміху він заходився бити себе по товстих стегнах. Чудово, чудово! Я вже почала трохи розпружуватись, як Ракоці вперше заговорив. Англійською він говорив із нечистою вимовою. «Що з Трансільванією?» «Трансільванія? Батьківщина графа Дракули? Він це серйозно?» Я намагалася не дивитися в чорні очі. «Можливо, він сам грав Дракула? Принаймні кольором шкіри схожий». «Це моя батьківщина в прекрасних Карпатах. Князівство Трансільванія». Що діється в Трансильванії в 21 столітті? Голос звучав дещо хрипко, і в ньому справді бриніла туга. І що робить народ куруців? Народ, даруйте кого? Куруців? Уперше чую. Ну, в Трансильванії в наш час, власне кажучи, тихо та любо, мовила я обережно. Правду сказати я навіть не уявляла, де вона розташована. Карпати я знала тільки як вислів. Коли Леслі згадувала про свого дядька Лео з Йоркширу, вона зазвичай казала, він живе десь у Карпатах. А для Леді Арісти все, що лежало далі за Челсі, вже звалося Карпатами. А вже ж, можливо, куруци таки живуть в Карпатах? Хто править Транссільванією в 21 столітті? Захотів дізнатися Ракуці. Він увесь напружився, ніби був готовий будь-якої миті підхопитися з місця, якщо моя відповідь його не влаштує. гм хм добре питання. Що він має на увазі? Болгарію? А може Румунію? Чи Угорщину?» «Я не знаю», – відказала я чесно. «Це так далеко?» – запитаю в місіс Каунтер – це наша вчителька географії. Ракоці мав розчарований вигляд. Можливо, мені варто було збрехати? Трансильванією править князь Дракула. Ось уже два століття. Це природний заповідник для кажанів, які де інде повимирали. Куруци – найщасливіші люди в усій Європі. Напевно, це припало б йому більше до смаку. «А як ідуть справи в колоніях у двадцять першому столітті?» – спитав лорд Бромптон. Я з полегшенням побачила, що Ракуці знову відкинувся на своєму стільці. І він не розсипався на порох, коли сонце пробилося крізь густі хмари і залило кімнату яскравим світлом. Якусь хвилю ми майже спокійно розмовляли про Америку, Ямайку та про якісь острови, про які я, собі на сором, зроду не чула. Лорда Бромптона схоже, як холодною водою облило, коли він дізнався, що всі вони зараз на самоврядуванні. Я так думала, бо не була певна. Зрозуміло, він не вірив жодному моєму слову і раз по раз заходився зі сміху. Ракуці більше не брав участі в нашій розмові. Він розглядав свої довгі, пазуруваті нігті та шпалери. Час від часу він поглядав на мене. «Як же мені зараз шкода, що ви всього лише актриса?» зітхнув лорд Бромптон. «Як на те, я б так охоче вам повірив». «А тож, – мовила я співчутливо, – на вашому місці я б теж ні в що не повірила. На жаль, доказів немає». О, постривайте! Я заструмила руку в декольте і витягла звідти мобільник. Що це? Це гарниця? Ні! Я розкрила телефон, він запищав, бо не було мережі. Само собою. Це. Ну. Я можу цим робити картинки? Малювати картинки? Я похитала головою і підняла телефон вище, щоб на дисплеї з'явилися лорд і ракоці. «Ну жбо, посміхніться!» «Все готово!» Оскільки яскраво світило сонце, спалаху не було. Шкода, це б явно вразило обох. «Що це було?» Лорд Бромптон із дивовижною легкістю підхопився всією своєю масою зі стільця і підійшов до мене. Я показала йому фото на дисплеї. Вони з ракуці вийшли напрочуд вдало. «Але що це? Як це можливо?» Ми називаємо це фотографувати, зауважила я. Товсті пальці лорда Бромптона захоплено ковзали по телефону. Неперевершено! Ракоці, ви маєте на це подивитися. Ні, дякую. Мляво кинув ракоці. Я не знаю, як ви це робите, але це найкращий трюк, який я коли-небудь бачив. О, що це воно таке? На екрані з'явилася Леслі. Лорд натиснув якусь кнопку Це моя подруга Леслі Мовила я стугою в голосі Світлину зроблено минулого тижня Дивіться, а онда за нею Мирілибон Гайстрит А це крамниця Аведа, бачите? Моя мама завжди тут купує Лак для волосся Мені раптом страшенно Захотілося додому А це фрагмент таксі Щось на кшталт карети, яка їде без коней. Що ви хочете за цю скриньку чудес? Я плачу будь-яку ціну, будь-яку. Ні, ні, він не продається, мені він ще потрібен. З жалем, знизавши плечима, я зачинила скриньку чудес, хм, мобільник, і знову опустила його в корсаж. Я зробила це дуже вчасно, бо відчинилися двері і увійшли, грав з гідеоном. Граф задоволено посміхався, Гідеон був радше серйозний. Ракуці теж піднявся зі стільця. Гідеон кинув на мене допитливий погляд. Я відповіла йому тим самим. Невже він гадав, що я за цей час дам драла? Власне, він був цього певен. Спочатку Гідеон торочив мені, що я кров з носа повинна триматися ближче до нього, а сам за першої ж нагоди взяв та й кинув мене саму. «Ну що, сподобалося б вам жити в двадцять першому столітті, лорде Бромптон?» запитав граф. «Що пак, Що у вас за дивовижні ідеї?» відповів лорд і запласкав у долоні. «Це було справді вельми цікаво!» «Я знав, що вам сподобається, але ви спокійно могли запропонувати бідолашній дитині сісти». О, я запропонував, але вона захотіла постояти. Лорд довірливо нахилився. Я б справді охоче придбав цю срібну скриньку, графе. Срібну скриньку? На жаль, ми повинні зараз попрощатися. Сказав Гідеон, кількома кроками перетнув кімнату і став поруч зі мною. Розумію, розумію, двадцять перше століття чекає. Вигукнув Лорд Бромптон. Щиро дякую за візит. Він справді був напрочуд цікавий. Я можу до цього тільки приєднатися, мовив граф. Сподіваюся, ми ще матимемо втіху, докинув лорд. Ракуці не випустив пари з вуст. Він тільки дивився на мене. І раптом на моє горло наче лягла крижана рука. Налякана я почала хапати ротом повітря і подивилася на себе. Нічого не було видно. А проте я геть ясно відчувала, як на моєму горлі зімкнулися пальці. Я будь-якої миті можу натиснути. Це був не ракоці. Це сказав граф. Але губи його при цьому не ворушилися. Збита з пантелику, я перевела погляд з його губ на руку. Вона була більше, ніж за чотири метри від мене. Як же вона могла одночасно лежати на моєму горлі? І чому я чула його голос у моїй голові, хоча він нічого не говорив? «Я не знаю точно, яку роль ти граєш, дівчинко, і як багато важить твоя персона. Але я не попущу тому, хто ламатиме мої правила». «Це лише попередження. Ти зрозуміла?» Пальці стиснулися дужче. «Я була від страху немов паралізована. Я могла тільки дивитися на нього і жадібно втягувати ротом повітря. Невже ніхто не бачить, що зі мною діється?» «Ти зрозуміла?» «Так», – прошепотіла я. Хватка одразу ж ослабла, рука відсунулася. Повітря почало вільно надходити в мої легені. Граф скривив губи і трусунув за п'ястям. «Ми ще побачимося», – мовив він. Гідон вклонився. Троє чоловіків вдарили чолом у відповідь. А я стояла як укопана, негодна повирушити пальцем. Гідон узяв мене за руку і вивів з кімнати. Навіть коли ми вже сиділи в кареті, напруження мене не відпускало. Я почувалася виснаженою, безсилою і якоюсь забрудненою. Як грав це влаштував? Розмовляти зі мною, щоб інші не чули? І як йому вдалося дотягнутися до мене, стоячи за чотири метри? Моя мати мала таку рацію, і те, що про нього говорили, було правдою. Він умів влазити в душу іншої людини і контролювати її почуття. Я дозволила обдурити себе його пихатими, нездоланними тервеннями і старечою крихкістю. Я безнадійно недооцінила його. Як нерозумно з мого боку. Я взагалі недооцінила всю цю історію, в яку вплуталася. Карета рушила з місця. Її трусило так само сильно, як і дорогою сюди. Гідеон просив Вартового поквапитися. Наче в цьому була необхідність, то і сюди гнав як невіжений. З тобою все гаразд. Вигляд тебе такий, ніби ти побачила привид. Гідеон зняв плащ і поклав поруч себе на сидіння. Дуже жарко, як для вересня. Не привида, відповіла я неспроможно подивитися йому в очі. Мій голос злегка тремтів Тільки графа Сен-Жермена і один з його трюків. Він був не надто вічливий з тобою, погодився Гідеон. Але цього слід було очікувати. Вочевидь, у нього було інше уявлення про те, якою ти повинна бути. Коли я не відповіла, він правив далі. У передбаченнях дванадцятий мандрівник завжди описувався як щось особливе обдарований магією крука. Щоб це не означало. У всякому разі граф не хотів вірити, що ти лише звичайнісінька школярка. Це зауваження дивним чином прогнало якесь безсиле жалюгідне відчуття, викликане примарним дотиком графа. Замість виснаження і безсилля я відчула образу і гнів. Я закусила губу. Гвендолін «Що? Не сприймай це як образу. Я мав на увазі, звичайна, не в сенсі пересічна, а радше в сенсі типова. Розумієш?» «Що година, то не легше». «Гаразд», – сказала я, гнівно блеснувши на нього очима. «Мені байдуже, що ти про мене думаєш?» Він незворушно глянув у відповідь. «Ти тут ні до чого». «Ти ж взагалі мене не знаєш!» – обурилась я. «Можливо», – відповів Гідеон. «Але я знаю купу таких дівчат. Усі ви однакові». «Купу дівчат? Ха!» «Дівчата, як ти, цікавляться тільки зачісками, всілякими ганчірками, фільмами і попзірками. Ви весь час гикаєте і юрбами ходите в туалет. І шпетите Лізу, бо вона, бачите, купила собі маючку за п'ять фунтів, «У Марксен Спенсер». Хоча я була дуже зла, я розсміялася. Хочеш сказати, що всі дівчата, яких ти знаєш, плескують про Лізу, яка купила собі маючку за 5 фунтів у Марксен Спенсер? Ти знаєш, що я маю на увазі. А тож, знаю. Я не хотіла далі розмовляти, та мене понесло. Ти гадаєш, що всі дівчата, не такі, як Шарлотта, Поверхові й дурні. Тільки тому, що в них було нормальне дитинство замість безперервних уроків музики і фехтування. Насправді в тебе просто не було часу, щоб коли-небудь познайомитися з нормальною дівчиною, тому що ти придумав собі такі сумні упередження. Послухай, я точно так само був у середній школі, як і ти. Само собою. Слова просто вилітали з мене. Якщо тебе готували до мандрів у часі бодай наполовину так серйозно, як Шарлотту, то в тебе не могло бути друзів. Ні хлопчиків, ані дівчаток. І твоя думка з приводу так званих пересічних дівчат базується на спостереженнях, які ти робив, никаючи на самоті шкільним двором. Чи ти хочеш сказати, що твої однокласники вважали твої хобі, латину, гавот і водіння карети страшенно крутими? Замість образитися, Гідеон розсміявся. «Ти забула ще гру на скрипці». Він відкинувся на спинку і схрестив руки на грудях. «Скрипка? Справді?» Мій гнів так само швидко, як і з'явився. «Скрипка? Отакої!» У всякому разі лице твоє знову порожевіло. До цього ти була така ж бліда, як міро ракоці. «Еге ж!» Ракоці, як це, власне, пишеться? Р-А-К-О-Ц-І, відказав Гідеон. А тобі навіщо? Хочу погуглити. О, він тобі так сподобався. Сподобався? Він вампір, мовила я. Він із Трансільванії. А то ж, із Трансільванії, але ніякий не вампір. «Звідки ти це знаєш?» «Вампірів не буває, Гвендалін. «Та чого ж? Якщо бувають машини часу, і люди, які вміють душити інших, не торкаючись до них, чому б не бути і вампіром? Ти бачив його очі? Вони як чорні діри». «Це від баладоннових настоїв, з якими він експериментує», – зауважив Гідеон. «Рослинна отрута, яка нібито допомагає розширити свідомість». «Звідки ти це знаєш?» «Це сказано в анналах вартових». Ракоці зветься там «Чорним леопардом». Він двічі захистив графа від замаху на його життя. Він дуже сильний і вправно орудує зброєю. «Графа хтось хотів убити?» Гідон знизав плечима. «У такої людини, як граф, чимало ворогів». «Радо вірю». Але в мене таке враження, що він і сам може себе захистити. «Без сумніву», – погодився Гідеон. Я подумала, чи не розповісти бува йому про те, що витворив граф, але потім вирішила цього не робити. Гідеон був не тільки чемний із ним. Складалося враження, що вони з графом книжі з одного тіста. «Не довіряй нікому». «Ти справді перескакував у минуле до всіх цих людей і пускав їм кров?» Натомість запитала я. Гідеон кивнув. «З тобою і зі мною. В хронограф считано 8 з 12 людей. Інших чотирьох я ще знайду». Я згадала слова графа і запитала. «А як ти міг їздити з Лондона в Париж і Брюссель?» Я думала, що в минулому можна пробути щонайбільше кілька годин. Точно кажучи, чотири, зауважив Гідеон. За чотири години в ті часи аж ніяк не можна було встигнути з Лондона в Париж, не кажучи вже про те, щоб лишався час танцювати гавот і пускати кров. Так і так. І тому ми разом із хронографом виїхали в Париж заздалегідь, дурненька, відповів Гідеон. Те саме ми зробили в Брюсселі, Мілані й Баті. До решти я міг навідатися в Лондон. Розумію. Справді? Знов насміхався Гідеон. Цього разу я злегковажила ту посмішку. Так, я поволі починаю дещо розуміти. Я подивилася у вікно. А ці луки мої, їдучи туди, начебто не минали, егеш? «Це Гайт-парк», – сказав Гідеон, раптово зосередившись і наструнчившись. Він висунувся з вікна карети. «Гей, Вільбуре! Чи як вас там? Чому ми їдемо цією дорогою? Нам треба навпростець до темпла!» Що відказав чоловік напередку, я не розчула. «Негайно зупиніться!» – зажадав Гідеон. Коли він знову повернувся до мене, я побачила, що він пополотнів. «Що сталося?» «Я не знаю», – відповів юнак. Він стверджує, буцімто йому наказано доправити нас на південний край парку на якусь зустріч. Коні зупинились, і гідон відчинив дверця та карети. «Тут щось не так. Часу до зворотнього стрибка в нас обмель. Я сяду напередок і відвезу нас у темпл. Він вийшов і зачинив дверцята. «А ти залишайся в кареті, хоч би там що!» Цієї миті тріснув постріл. Я інстинктивно пригнулась. Хоча цей звук я чула тільки в фільмах, але відразу втямила, що це саме постріл. Хтось глухо закричав, коні заіржали, карета смикнулась уперед і, розгойтуючись, зупинилася. «Опусти голову!» Крикнув Гідеон, і я кинулася на підлогу карети. Пролунав ще один постріл. Тишу, що запала слідом за ним, годі було витримати. «Гідеоне!» Я знялася на ноги і визирнула назовні. Стоячи біля вікна карети, Гідеон дістав шпагу. «Не висовуйся, я сказав!» Хвалити Бога він був живий. Щоправда, можливо, ненадовго. Цієї миті де не взялися двоє чоловіків, обидва в чорному. Третій виїхав верхи з тіні дерев і наближався до нас. В його руці виблискував срібний пістолет. Гідеон фехтував із двома чоловіками одночасно. Вони билися мовчки, хіба що осопіли суперники і дзвеніла сталь. Щойно леза натрапляли одне на одне. Кілька секунд я зачаровано спостерігала за тим, як вправно фехтує Гідеон. Це нагадувало сцену з фільму. Кожен крок, кожен удар і стрибок були сповнені до немов якісь каскадери днями вправлялись у свої хореографії. Але коли один із чоловіків закричав і впав на коліна, а з горла його фонтаном ринула кров, я знову схаменулася. Це був не фільм, тут усе було на справшки. І, хоч шпаги могли правити за смертельну зброю, а поранений чоловік уже корчився на землі, видаючи жахливі звуки, але проти пістолета вони, як бабі, кадило. Чому в Гідеона немає пістолета? Адже так легко було прихопити з дому таку практичну зброю. А де кучер? Чому він не б'ється плічопліч з Гідеоном? Тим часом вершник під'їхав до карети і зістрибнув з коня. На мій подив, він теж вихопив шпагу і кинувся на Гідеона. Чому він не скористався пістолетом? Він відкинув його в траву, як щось непотрібне. «Хто ви? Чого вам треба?» – запитав Гідеон. «Нічого, крім вашого життя», – відповів чоловік, який на співостаннім. «Ага, дістанете, як рак свисне». «Дістанемо, можете бути певні». З вікна карети бій знову ж таки сприймався як відрепетирований балет. Причому третій, поранений, лежав на землі непорушно, а решта крутилася навколо нього. Гідон відбивав будь-яку атаку так, ніби передбачав, що збираються зробити його вороги. Але і вони, поза сумнівом, теж змалку навчилися фехтування. На моїх очах шпага одного з них просвистіла біля його плеча, тоді як він відбивав удар іншого. Тільки гнучкий маневр дозволив йому уникнути удару, інакше він лишився б без руки. Я почула, як розщеплюється дерево, коли замість Гідеона шпага сягнула карети. «Що за чортівня? Хто ці типи і чого вони від нас хочуть?» Я прутко сповзла назад на сидіння і виглянула з іншого вікна. «Невже ніхто не бачить, що тут коїться?» Невже можна напасти на когось у гайд-парку серед білого дня? Мені здавалося, що бій точиться вже цілу вічність. Хоча проти значно сильнішого ворога Гідеон тримався ні в року, але не здавалося, що він досяг якоїсь переваги. Обидва його суперники дедалі дужче заганяли його в кут, і зрештою вони візьмуть гору над юнаком». Я не мала ані найменшого уявлення, скільки часу минуло після останнього пострілу, або скільки часу залишилося до нашого повернення. Занадто багато, напевно. Можна і не сподіватися, що ми розвіємось як дим на очах у наших супротивників. Я не могла більше сидіти в кареті та споглядати, як ці двоє сілкуються вкоротити віку Гідеонові. Можливо, «Я зможу вибратися через вікно і покликати когось на підмогу?» Якусь коротку мить я побоювалася, що моя велетенська спідниця не пролізе через вікно, але за секунду вже стояла на піщаній дорозі і намагалася зорієнтуватися. З іншого боку карети чулися супіння, якісь лайки та безжальний брязкіт металу. «А ну здавайтеся!» – прохрипів один із чоловіків. «Я курки зуби виростуть», – відрубав Гідеон. Я обережно рушила вперед до коней. Аж зачепилася об щось жовте. Я на силу стрималася, щоб не закричати. Це був чоловік у жовтому каптані. Він зісковзнув із передка і лежав тепер навзнак на піску. Я з жахом побачила, що у нього немає половини лиця – а вбрання мокре від крові. Єдине ціле око було широко відкрите і дивилося в порожнечу. Це в нього влучила куля. Це видовище було таким страшним, що я відчула, як у животі в мене все перевертається. Я з роду ще не бачила мерця. Скільки б я віддала за те, щоб сидіти зараз у кіно, а щойно вічі впаде така сцена, просто відвернутися? Але це було насправді. Чоловік віддав Богові душу, а Гідеонові загрожувала смертельна небезпека. Звін шпаг вивів мене із заціпаніння. Гідеон застогнав, і це остаточно привело мене до тями. Не встигнувши зміркувати, що ж я роблю, я витягла шпагу з-за пояса вбитого. У руці вона виявилася важчою, ніж я думала але мені відразу ж відлягло на серці. Я й гадки не мала, як орудувати цією зброєю, але вона була гострою і колючою, це вже точно. Звуки боротьби не стихали. Я наважилася заглянути за ріг і побачила, що одному з чоловіків вдалося притиснути Гідеона спиною до карети. З його косички вибилося пасмо і падало на лоба. В одному з його рукавів взяла дірка – але крові мені на втіху не було. Ніхто його ще не поранив. Я ще раз оглянулася, але на допомогу нам ніхто не квапився. Я зважила в руці шпагу і рішуче рушила вперед. Принаймні моя поява відверне увагу обох чоловіків, і таким робом я зможу забезпечити таку-сяку перевагу Гідеонові. Але насправді діло пішло на переверт. Обидва супротивники билися до мене спиною, тож вони мене не побачили. Зате варто було мені з'явитись, як Гідеонові очі мало не полізли на лоба від жаху. На якусь мить він забарився, і одному з чорних чужинців вистачило цього, щоб знову шпурнути його. Майже в те ж таке місце, де був порваний рукав. Цього разу заюшила кров. Проте Гідеон фехтував і далі. «Довго ви вже не протримаєтеся!» – тріумфально вигукнув його суперник і подвоїв атаку. «Моліться, якщо вмієте, бо зараз ви постанете перед творцем!» Я вхопила обома руками ручку шпаги і рвонула вперед, ігноруючи відчайдушний погляд Гідеона. Чужинці не почули, що я наближалася. Мою присутність вони помітили тільки тоді, коли моя шпага увійшла в чорне вбрання на спині одного з незнайомців, не зустрівши ні найменшого спротиву, майже беззвучно. На якусь хвилю я зі страхом подумала, що схибила і поцілила, ймовірно, в проміжок між ліктем і тілом. Але потім чоловік захрипів, впустив зброю і повалився на землю, як підтятий. Тільки коли він упав, я і собі випустила шпагу з рук. «О, Господи!» Гідеон скористався секундною розгубленістю другого чоловіка, щоб завдати йому удару, від якого той теж упав на коліна. «Ти глузду з'їхала!» закричав він мені, відкидаючи ногою зброю свого суперника і спрямовуючи вістря своєї шпаги на його горло. Той умить зм'якнув. «Будь ласка, помилуйте мене!» сказав він. Мої зуби зацукотіли. «Не може бути! Ні, я не прохромила тільки на шпагу людину!» Ця людина хрипіла, а другий, здавалось, ось-ось заплаче. «Хто ви і чого ви від нас хочете?» Холодно запитав Гідеон. «Я зробив тільки те, що від мене вимагали! Прошу!» «Хто від вас чого вимагав?» Під вістрям шпаги на шиї чоловіка виступила крапелька крові. Гідеон стиснув губи, ніби йому насилу вдавалося вдавалось утримувати шпагу. «Я не знаю ніяких імен! Присягаюся!» Спотворене страхом обличчя поволі розпливалося перед моїми очима, зелені луки закрутилися довкола мене, і з якимись полегшенням я впала в цей вир і заплющила очі.